Поховаємо на цьому місці барона, тоді усі згадають, кого там ховали. Треба шукати щось інше. Безбородько безпорадно розводить свої оглоблі ручища. Нічого мудрого, Гергаупман, не можу придумати. Нічого, гісінько. А може в самому місті поховаємо? Безбородько знову морщиться. Боюсь, що тоді горожани викинуть останки з могили. Вічної ж варти не поставим біля них. Вічної не поставим, погоджується комендант, і застигає в напрузі. Знову озвався телефон. Шульц якусь хвилину дивиться на нього, як на ворога, але бере трубку. Вона тріщить, шкварчить, і жбурляє покруч дурних слів. «Пане Гаупман, пане Гаупман, їх їсть парфен-кваснюк». «Бідте, гер, комендант, до слухавки, шпрефін фрау Аніт!» «Швайне!» – тихо каже комендант і передає трубку уників безбородьку. «Поговоріть з цим бовдером і спитайте, чого він не в лісі, чого не ловить партизанів!» Голова управи обережно, наче вона скляна, бере з руки коменданта пітну слухавку, притуляє до заволохаченого вуха. «Алло!» Пане Квасюк вас слухає голова районної управи. «Пан Безбородько, оце добре». «Невже ви й досі не облягли партизанів?» Перебиває його Безбородько. «Та бачите, у Никію Івановичу, така трапилась халепа, що не кажіть. Яка ще халепа?» Злішує Безбородько і злішують його сині уста. «Перепились дорогою, ваші дурноколінні поліцаї!» «Ще гірше, бачите, – «Не жуйте слова, як сіно, та жить. «Так от, пане голову, коли ми доїхали до лісу, німці пропустили наші машини вперед, бо знають, які ви боягузливі!» «Пропустили нас вперед і вдарили навмання по лісі з гармат. А далі ми знову поїхали і за лісниковою хатою помітили, що дорога ніби підкопана. Заміновано вигукнув хтось. Ми зупинилися, позіскакували на землю, і в цей час спереду із флангів партизани сипонули вогнем. Ми, пане голову, попали в чортів трикутник. Можна сказати, переполовинили і нас, і німців. А далі, далі що? Задихається від обурення Безбородько. А далі ми всі кинулись в розтіч, бо інакше не можна було. Навіть побитих не встигли захопити. Скільки ж там партизанів було? За деревами не бачили їх, але видко багато, бо ж зробили. Почекайте, я доповім пану коменданту. З трубкою в руці Безбородько коротко розповів про розгром карального загону. Геркомендант мовчки слухав, а з обличчя його, починаючи від вилиць, сповзала і сповзала кров. Не партизани, не ліси стояли перед його очима, а страшна передова, і перші змучені слова коменданта здивували голову управи. Тепер буде кого ховати там, де колись ховали відьом і вовкулаків. І знову спекотне марево і золота втома степів. На зачерствілих потрісканих долонях земля простягнула людині щедрі чаші врожаю і вже притомилася тримати їх. Притомився і колос, та й не дочекавшись жнивовиті, у печалі почав накрапати сльозою. Давно вже так не зустрічалися колос і людина. Скільки не йдеш і перед тобою, і за тобою, Плачуть степи, Зридко зблисне серп другий, майне жіноча хустина, самотні забув ваніє полукіпок, і знову смуток колосся, смуток волоття і дрімливі з бджолою вії соняшників. Стоять вони плече в плече, тримають у пазухах дитячі голівки і дивляться тільки на схід. И они ему в солнечнике идут только на схит,